Про спробу зробити хроніку суспільного життя на диску більш об'єктивною вже зазначалось раніше, як і про те, що поетам та бардам під страхом ем, страхітливої кари заборонялося оповідати про гомінливі потічки та рожевощокі світанки, а дозволялося лише про те, що, приміром, Чиєсь обличчя спонукало вирядити в море тисячі кораблів, якщо таке підтверджувалося відповідними довідками з морських відомчих служб. Тож, виявляючи, бодай, тимчасову повагу до цієї традиції, надалі ми не говоритимемо, що ринсвін і двоцвіт стали сріблястою синусоїдною кривою, що тягнулась крізь темні виміри потойбіччя чи що над ними просурмили сумнозвісні труби, чи що усе їхнє життя промайнуло у них перед очима. Ринсвін, зокрема, стільки разів бачив, як його життя пробігало у нього перед очима, що міг куняти під час нецікавих епізодів, чи що всесвіт упав на них, наче велетенське желе. Скажемо радше, як засвідчує життєва практика, що пролунав такий звук, ніби хтось добряче ляснув дерев'яною лінійкою об камертон, що подавав тон до дієз, ну, може, сі бемоль. А потім, несподівано, вони відчули цілковиту непорушність. Так сталося, бо вони були цілковито нерухомі та огорнуті цілковитим мороком. Ринсвінду подумало, що щось пішло не так. Тоді він побачив ледь помітні голубі візерунки, що ми просто перед ним. Він знову опинився всередині октави. Йому стало цікаво, що було б, якби хтось зараз розгорнув цю книгу. Чи вони з двоцвітом скидались би на кольорову картинку? «Навряд чи», – вирішив він. Октава, в якій вони тепер перебували, трохи відрізнялася від звичайної книги прикутої ланцюгами до пюпітру в підземеллі невидної академії, яка до того ж насправді була тривимірною моделлю багатовимірної реальності. «Стривай», – сказав він собі, – «це ж не мої думки. Хто ж тоді вкладає їх мені в голову? Це Ринсвінд, сказав голос шелестки мов давні сторінки. Хто я? Звісно ти, Дорню. У Ринсвіндовій багатостраждальній душі ворохнувся слабкий спротив. То ти вже пригадав, з чого починався Всесвіт, чи ні? Уїдливо поцікавився він. Прочищення горлянки, геш чи глибокий вдих? А може чухання потилиці і спроба згадати, що ж то була за думка? Інший голос, сухий як хворостиння, прошурхотів. Тобі б не завадило ви пригадати, де ти зараз. Прошепіти речення без жодного шиплячого завдання практично неможливе, та голос зробив непогану спробу. «Пригадати, де я зараз? Пригадати?» – загорла невринсвінт. «Я з біса добре пам'ятаю, що зараз я всередині клятої книги, яка тревенить різними голосами, бо значими. І ви помиляєтесь, якщо думаєте, що я кричу. Гадаю тобі цікаво, чому ми знову перемістили тебе сюди. Голос прозвучав над самісіньким його вухом. «Ні!» «Ні? Що він сказав?» запитав інший безтілесий голос. «Він сказав ні!» «Він справді сказав ні?» «Так!» О, «Чому?» «Бо ця дурня відбувається зі мною увесь час», – сердито мовив Ринсвінт. «Однієї миті я падаю з краю світу, а наступною опиняюся всередині книги, далі вже я на летючій скелі, а тоді спостерігаю, як смерть вчиться грати в легінси, галіфе чи одні боги знають у що». То чого б мені взагалі щось цікавило? Ну, нам, здається, тобі має бути цікаво. Чому ми не хочемо, щоб нас промовив аби хто? Відгукнувся перший голос, розуміючи, що втрачає контроль над ситуацією? Ринць він завагався. Почута думка промайнула крізь його розум, щоправда, дуже кваплячись і озираючись на всі боки, щоб її, бува, не збили з ніг. А чого б це комусь забаглося раптом вас промовити? Через ту зірку, озвалося заклинання в його голові. Червона зірку, чарівники тебе вже шукають. Коли знайдуть, вони збираються проказати разом усі вісім заклинань, щоб змінити майбутнє. Вони думають, що диск неодмінно зіштовхнеться з тією зіркою. Принцвінд якусь хвилю обміркував почути. Це правда? Не зовсім, хіба що у певному... А це що таке? Ринцвін поглянув униз. До них крізь темряву наближалась скриня. З під її кришки стирчав досить чималий уламок леза коси. Це просто скриня, сказав він. Але ж ми її сюди не викликали. І ніхто не викликає, повідомив Ринцвін. Вона сама з'являється, коли забажає. Не хвилюйтесь про це. О, ніяк. То про що ми говорили? Про ту червону штукенцію в небі. А тож, дуже важливо, щоб ти... Ахов, агов, Тут є хто-небудь? Слабенький, писклявий голос доносився з іконографа що досі висів на кволі двоцвітові шиї. Бісик знімкар відчинив засувку на своєму віконці і зиркнув з косара на ринсвінда. «Де це ми, Добродію?» – спитав він. «Не дуже собі уявляю. Ми досі мертві?» «Хто з так «Так-так». Хотілося б думати, що невдовзі ми підемо кудись, де не потрібно стільки чорної фарби, бо в мене її вже катма. Вікон стріском зачинилось. Ринсвінт на мить уявив, як двоцвіт роздає свої знімки, коментуючи приблизно так. Ось тут мене діймають сто тисяч демонів. А тут я в компанії куметних людей, яких зустрів на схилах потойбіччя. Ринсвінт не був певний у тому, що саме з тобою відбувається після того, як ти по-справжньому помер. На цю тему в авторитетних колах ніхто не міг дати вичерпного пояснення. Один темнолиций моряк з узбічних земель якось сказав, що він без сумніву потрапить до раю де буде вдосталі шербету та гурій. Ринсвінт не знав точно, що означало гурія, та подумавши трохи, дійшов висновку, що то була невелика лакрична трубочка, через яку посьорбують шербет. Хай там як, від шербету у нього починало лоскотати в носі. Ну, якщо ліричний відступ закінчився твердо мовив скрипучий голос. «Можемо рухатись далі. Надзвичайно важливо, щоб ти не дозволив чарівникам заволодіти восьмим заклинанням. Стануться жахливі речі, якщо проказати усі вісім заклинань разом над Тораном». І я хочу, щоб мені просто дали спокій, – закотив очі Ринсвінт. – А вже ж, звичайно, ми знали, що можемо покластися на тебе з того самого дня, як ти розгорнув октаву. Ринсвінт завагався. – Чекайте хвилинку, – насторожився він. «Ви що, хочете, щоб я постійно кудись втікав і не давав чарівникам можливості зібрати всі заклинання докупи?» «Правильно!» «І саме тому одне з вас ускочило в мою голову?» «Точнісінько!» «Ви повністю зруйнували моє життя. Вам це відомо?» Гірко сказав Ринсвінт. Я міг би врешті-решт стати чарівником, якби ви не вирішили скористатися мною як портативною книжкою заклинань. Я не можу запам'ятовувати жодні інші заклинання, бо вони бояться залишатися в тій самій голові, що й ви. Нам шкода. Тому зараз я хочу додому». Я хочу повернутися туди, де... В очах ринць зблиснула волога. Де є тверда бруківка під ногами. І пиво, іноді досить нічогеньке. А надвечір добрий шматок смаженої риби в якійсь корчмі. І, можливо, пара великих зелених огірочків на додачу. І навіть запіканка з вугром та миска мідій. Туди, де завжди десь знайдеться тепла стайня, щоб переночувати. А вранці ти завжди прокинешся на тому ж місці, де був з вечора. І там ніде немає оцієї паскудної погоди. Коротше, я нічого не маю проти магії, та як для чарівника я, напевне, зліплений не з того тіста. Тому я просто хочу повернутись додому». «Але ж ти повинен!» – збиралось заперечити одне із заклинань. Надто пізно. Туга за домівкою, ота тонка еластична струна у підсвідомості, що змушує лосося вистрибувати з води і долаючи пороги, прямувати три тисячі миль до чужинних морів, чи спонукає лемінгів повертатися знов і знов на історичну батьківщину, якої через незначний континентальний сув на тому місці вже нема, так ось ця сама туга за домівкою піднялася з глибини ринсвіндової душі, як з'їдений перед сном салат з креветками із глибин шлунка – Промайнула уздовж напруженої струни, що зв'язувала воєдино його стомлену душу й тіло, вперлася п'ятами, як слід і смикнула. Заклинання знову були самі всередині своєї октави. Самі, якщо не рахувати скрині. Вони подивилися на неї, не очима, звісно, «Свідомістю, старою, як сам дискосвіт!» І сказали, «Ти теж можеш забиратись, свідси!» «Дуже хочу!» Ринсвін знав, що то говорив він сам. Він опізнав свій голос. Якусь мить він роздивлявся усе довкола, але не так, як зазвичай, а визираючи крізь власні очі, наче шпигун, що підглядає через прорізані в картині отвори. Тоді він повернувся до тями. Та як? Нормально ринш він де? запитав Коен. Шхоже, ти на якийсь час відключив чи? Еге ж, і трошки зблід, підхопила бетан. «Так, наче хтось прийшов по твоїй могилі». «Так, напевно, той хтось був я», – сказав він. Витягнувши перед собою руку, він перелічив пальці. Виявилось, що їх стільки, скільки і повинно бути. А «Я взагалі якось рухався?» – запитав він. «Ти просто втупився у вогонь, наче привида побачив!» – відповіла Бетан. Позаду них почувся Стогін. Двоцвіт припіднявся на купі шкіри, сів обхопивши руками голову. Його погляд врешті зупинився на них. Він беззвучно ворушив губами. «То був достоточудернацький сон!» – мовив він. «Що це за місце? Звідки я тут узявся?» «Бачиш, – почав Куин, – як хто ж би ж казав, творець все ж взяв ж меню глини «Та ні, я маю на увазі тут! – сказав двоцвіт. – Це ти ринцвінде?» «А вже ж! – відгукнувся чарівник, на хвильку все ж засумнівавшись у правдивості своїх слів. Там був цей такий годинник, що і оті люди, котрі... сказав Двоцвіт. Він затрусив головою, проганяючи свої водіння. А чому тут так віддає кіньми? Ти заслаб, пояснив йому Ринцвінт. В тебе були галюцинації. Так напевне, так і було». Двоцвіт поглянув на свої груди. «Але тоді, звідки у мене ринць він схопився з місця?» «Даруйте, тут така задуха, мусимо ковтнути свіжого повітря!» Скоромовкою проказав він. Знявши ремінець іконографа шиї двоцвіта, він метнувся до виходу з намету. «Я не помітила оте, коли він заходив» сказала Бетан. Коін знизав плечима. Ринцвінду вдалося відбігти від юрти на кілька ярдів, перш ніж коліщатко на іконографі почало клацати. Останнє зусилля і коробка вичувала з себе останній знімок, який зробив бісик-знімкар. Ринцвінд підхопив його. Те, що на ньому було зображено, Мало б дуже моторошний вигляд навіть серед білого дня, а при холодному, зоряному світлі, з багряменим відблиском спалахів лиховісної нової зірки воно мало набагато гірший вигляд. Ні, тихо мовив Ринсвіт. Ні, все було не так. Там був будинок і та дівчина, і. «Ти бачиш те, що бачиш ти, а я малюю те, що бачу я», – озвався Бісик через дверцята. «Те, що бачу я – справжнє. Для цього мене і вишколили. Тож я бачу тільки те, що насправді існує». По скрипучому примерзлому снігу Доринсвінда підповзала неясна тінь. То була скриня. Ринсвінт, який зазвичай ставився до неї без особливої приязні й довіри, несподівано відчув, що радий бачити щось знайомий і найбільш нормальне з усього, що йому довелося зустріти останнім часом. «О, бачу, ти нас таки знайшла!» – сказав Ринсвінт. Скриня клацнула кришкою. «Гаразд, а що ж бачила ти?» Спитав Ринсвінд ти озирнулась? Скриня нічого не відповіла. Якусь хвилю вони стояли й мовчали, наче два воїни, яким пощастило винести ноги з кривавого побоїща, і які тепер спинили, щоб перевести дух і відновити душевну рівновагу. Тоді Ринсвінд гукнув їй. «Ходімо, там всередині горить багаття!» Він простягнув руку, щоб поплескати скриню по кришці, та злісно клацнула нею, ледь не відкусивши йому пальці. Життя знову повернулося у звичне русло. Наступний день пробудив їх ясним і чистим морозяним світанком. Небо скидалося на голубий купол над білим полотнищем диска і загалом створювало враження такої ж свіжості й чистоти, як осяйна усмішка в рекламі зубної пасти, якби не рожева цятка на горизонті. «Тепер її видно навіть у день», – зауважив Коін. «Що ж воно таке?» Він вичікувально подивився на ринствінда, який зашарівся. «І чого ви всі на мене так витріщились?» – сердито бовкнув чарівник. «Я не знаю, що це таке. Може, якась комета або що?» «Вона нас всіх спалить?» – спитала Бетан. «Звідки мені знати? Комети в мене ще не потрапляли». Вузькою колоною вони рушили верхи на конях по сліпучо-білому полі. Люди народу коней, які, здавалося, мали особливу повагу до коїна, дали їм своїх коней разом з вказівками, як дістатися до річки Смарл, що текла за 100 миль в узбічному напрямку, де, за припущенням коїна, ринсвін з двоцвітом могли знайти судно яке б доправило їх до Округлого моря. Він також заявив, що має намір супроводжувати їх, поза як такий мороз не на його старій кості. Бетан худко заявила, що також до них приєднується, на випадок, якщо коїну знадобиться що-небудь розтерти. Ринсвінт не міг не відчути, як у повітрі витають якісь флюїди. Взяти хоча б те, що коїну спало на думку розчесати свою бороду. «Думаю, ти справив на неї враження», – сказав він. Коїн зітхнув. «Якби ж я був років на двадцять молодшим», – журливо сказав він. «І що тоді?» «Мені було б шістдесят шім». «А до чого тут це?» Ну, як би це сказати, коли я був молодим і крашивим, тим, хто мечем викарбовував своє ім'я на шкрижалях історії, гай-гай, мені тоді подобались руді та норовливі молодички. Ага. Потім я став трохи старшим. І почав переважно задивлятись на білявок і з проблишком мудрощі в очах. О, справді? А коли я став ще трохи старшим, то почав розуміти крашу темноволоших жінок палкої вдачі. Він замовк. Ринц він чекав на продовження. Ну, не втерпів зрештою він. А далі що? Що ти тепер шукаєш в жінці? Коїн подивився на нього своїм єдиним сльозавим оком. Терпеливіщ, відповів Варвар. Повірити не можу. вигукнув голос позаду них. Я їду разом із самим коїном Варваром. То був двоцвіт. Із самісінького ранку він стрибав довкола, наче мавпа, який вручили ключ від бананової плантації, після того, як виявив, що дихає одним повітрям з найславетнішим героєм усіх часів. «Він чашом не жнущається в такий ж пошип?» – спитав Коїнурин свінда. «Ні, це його звична манера». Коін повернувся у сідлі. Двоцвіт радісно заусміхався до нього і помахав рукою на знак пошани. Обернувшись назад, Коін забурчав. «Чи він не бачить? Він же має очі!» «Так, але вони влаштовані трохи інакше, ніж в інших людей. Можеш мені повірити? Тобто, ну, пам'ятаєш оту ту юрту кочівників-коноводів, де ми провели вчорашню ніч?» «Жвішно. Чи сказав би ти, що в ній було досить темно і брудно, і смерділо старою клячою, що доживає останні дні?» «Дуже точний опиш, як на мене. А от він би заперечив. Він би сказав, що то був чудесний варварський намет, прикрашений шкурами прекрасних звірів, впольованих косокими воїнами» що живуть на окрайні цивілізації, і пахнуло в ньому рідкісними дивовижними смолами, купленими у погоничі верблюдів, коли їхній караван перетинав неуторовані, ну і далі в тому ж дусі. Я не жартую, додав Ринсвінт. Він що, шиблений? Щось таке, проте цей схиблений має купу грошей. Ба! «В такому разі він не може бути геть дурним!» «Я таких бачив! Якщо чоловік має купу грошей, він просто екщентричний!» Коїн знову обернувся назад. Двоцвіт саме розповідав Бетан, як коїн сам один розправився зі змієвоїнами, над якими правив Чаклун з Балінд, та поцупив священний діамант з велетенської статуї крокодило бога Офлера. Дивна посмішка закралася поміж зморщок на обличчі коїна. Я можу сказати, щоб він замовк, якщо хочеш, запропонував Ринсвіт. І він замовкне? Та ні, не думаю. Тоді нехай белькоче сказав Коін. Його рука лягла на руків'я меча, відполіроване до близьку міцною долонею, що стискала його впродовж десятиліть. «І попри все мені подобаються його очі», – підвів риску Коін. «Вони бачать крізь товщу п'ятидесяти років». За сто ярдів позаду, незграбно стрибаючи крізь снігові замети, до них наближалася скриня. Ніхто ніколи й жодного приводу не питав її думки. Надвечір вони дісталися до краю Високогір'я і почали спускатися вниз по схилу крізь похмурі смерекові ліси, які лиш злегка припорошило снігом. Це була місцевість величезних скелястих гір із зазубреними вершинами та таких вузьких і глибоких ущелин, що день тут тривав щонайбільше двадцять хвилин. Дика обвіяна вітрами сторона, саме така, де вам можуть зустрітися тролі, сказав Коін, принюхуючись. Ринс він тривожно озирнувся на всі боки у червонястому вечірньому світлі. Скелі, які щойно здавалися абсолютно нормальними, раптом почали здаватися оселями підозрілих істот. А тіні, які він не хотів би побачити зайвий раз, тепер ожили, і це не на жарт лякало. Мені подобаються тролі, повідомив Двоцвіт. Ні, не подобається. Відрізав Ринсвінт. Це неможливо. Вони величезні бугристі. До того ж, жеруть людей. Ні, неправда. Відгукнувся Коєн, лантухом сповзаючи з коня і масажуючи свої коліна. Поширене хибне шудження, щоб ви знали. Тролі ніколи нікого не жерли. Ні? А вже ж ні. Вони завжди випльовують рештки, не перетравлюють людей. Ясно? Звичайний троль не бажає більшого від життя, ніж добрий шматок граніту. Ну, може, ще плитку вапняку на жакушку. Хто ж мені розповідав, це тому, що вони кремеж, кремнежеж. Коєн замовки витер слину з бороди. Шкладаються ж каменю. От, Ринсвін закивав головою. Тролі були відомі в Анкморпорку, певна річ, і частенько наймалися на роботу особистими охоронцями. Їхнє утримання, як правило, обходилось недешево, доки вони не призвичаювались виходити з будинку через двері, а не просто навмання крізь найближчу стіну. Вони, мимохідь, збирали хмиз для багаття, а Коєн тим часом вів далі. Тролячі жуби, ото шила! Чому ж? – поцікавилась Бетан. Діаманти. Знаєш, діаманти – єдина річ, що може трощити шкелі. Та їм однаково доводиться відрощувати нові щороку. Повний комплект. До речі, про зуби позвався двоцвіт. Ну, кажи. Я не міг не помітити. Ну що? Та нічого передумав двоцвіт. Шправді? Ех, ну, можеш кладати вогонь, поки ще не жовшим штемніло. А тоді. Обличчя Коєна спохмурніло. Гадаю, нам треба ж готувати шуб. Ринцвін впорається з цим за одним махом, жваво сказав двоцвіт. Він знає геть усе про трави й корінці і все таке. Коєн кинув на Ринцвінда погляд, що ясно говорив. Він, Коєн, цьому не повірив. «Кочівники дали нам жі ж трохи в'яленої конини», – сказав він. «Якщо знайдете кілька цибулин і ще щось такого ж тибу, шмах буде ліпшим». Але я, Ринсвін, хотів було визнати свою некомпетентність та передумав. «В усякому разі, – міркував він, – я знаю, який вигляд має цибуля». Це така м'яка біла бульбина із зеленим чубком, що стерчить зверху, напевне, має бути досить помітною. – То мені йти її шукати чи як? – спитав він. – Ага, он там, у тих густих темних хащах, там шами в таких міжцях вони роштуть. «Маєш на увазі там, де усі ті глибокі вибалки і ще казна що?» «Ідеальна міштинка, я б кажав!» «Так, я теж так думаю!» Гірко мовив ринсвінт і рушив у вказаному напрямку, думаючи між тим, як же примайнюють дику цибулю. Хоч її можна побачити у зв'язках, що розвішені на базарних лотках, вона, напевне, не росте отак? Напевне, селяни чи хто там ще залучають особливу породу гончаків або що? Або насвистують яких пісень, щоб її приманити? На небі вже з'явилося кілька перших зірочок, коли він почав безцільно штурхати патиком листя і траву. Гриби, що світяться, неприємно органічні, і, на вигляд, наче сексуальні іграшки для гномів, звучно чавкали під ногами. Якась дрібна комашня кусала його. Інші істоти, на щастя, невидимі, стрибали й розбігались у кущі, докірливо крекчучи. Цибулем, прошепотів Ринсвін, ти тут. «Її там ціла грядка, біля он того старого тиса», – сказав голос у нього над вухом. «О! – зрадів Ринсвінд. – Чудово!» Далі залягла тривала мовчанка, не рахуючи дзижчання комарів біля Ринсвіндових вух. Він завмер на місці, мов, копаний. Він навіть очима не повів. Нарешті наважився сказати – «Пробачте!» «Що таке?» «А котре зу тих дерев тис?» «Оте невеличке, з наростами та темно-зеленими голочками!» «О, так, бачу! Ще раз дякую!» Він не рухався з місця. Врешті-решт голос питав буденним тоном. «Тобі ще чимось допомогти?» «Ти ж не дерево, правда?» – запитав Ринсвін, продовжуючи дивитись прямо поперед себе. «Не кажи, дурниць, дерева не говорять!» «Вибач, просто останнім часом я трохи плутаюсь в деревах. Ти ж знаєш, як воно бува?» «Насправді ні, бо я камінь!» Ринсвін намагався не виказувати голосом свого хвилювання. – Так, а вже ж, – поволі сказав він. – Ну, тоді я йду, позбирай оту цибулю. Смачного – Смачного! З невимушеним виглядом він обережно рушив уперед і вже за кілька кроків помітив купку мечкуватих білих рослин, що причаїлися в кущах, акуратно висмикнув їх із землі і обернувся. Трохи далі від нього стояв великий камінь. Кім кабіння було тут усюди, диск у цьому місті оголив свої кістки доволі сильно. Він суворо подивився на тисове дерево, про всяк випадок, щоб воно не надумало заговорити. Та тис, оскільки був досить замкнутим, ніколи не чув про ринсвінда рятівника дерев. До того ж він спав. Адже то був ти, Двацвіта. «Я відразу здогадався, що то був ти», – сказав Ринсвінт. Його голос несподівано прозвучав якось дуже виразно і самотньо у сутінках, що ставали дедалі густішими. Ринсвінт пригадав той єдиний факт, який він точно знав про тролів, а саме. Вони перетворюються на камінь, коли на них потрапляє соняч... сонячне проміння. Відтак кожному, хто наймав тролів на роботу впродовж світлового дня, доводилося витрачати чимало грошей на захисний крем. Та зрештою, якщо задуматися, ніде не говорилось про те, що остається з ними після того, як сонце заходить знову. Останні краплини сонячного світла стекли з довколишнього краєвиду. Ірин Свіндо раптом здалося, що навколо нього надто багато каміння.